en dit is Mary Hopkin wat my inleidingsliekie daar sing en uh, ja, die program is Treffers van Tuka tot nou, as jy my kan hoor dan is jy ingeskakel, as jy my nie kan hoor nie, dan moet jy nog inskakel maar as jy nie inskakel nie gaan jy nie lekker nawek heen nie, hierdie program gooi jou in die bui van een lekker nawek so uh, dit is een aanbeveelbaar om ingeskakeld te wees. Nou, die dame wat so getrouw ons inleidingslieking sing, uh, Those with the Days, elke da uh, week, is natuurlijk Mary Hopkin, wat ons uh, andersens nie veel van hoor nie. Nou, uh, om het uh, net recht te stel, skop ons vandag af met, nee, ons loos dit. Ons sê net, sy uh, is die dame wat al die krediet krij vir die uh, inleidingslieking. En, uh, Ons gaan afskop, sommer met Jean Rockwell, dit is een wat Louisa Heinz Meijer vir my ingesteer het en ek het om so lang klaas gehoor en ek het hard probeer, ek het gestrand uitgesaai vir Hanlele en ek het gestrand so hard probeer om die ene af te laai om, maar hy wou net niks weet nie, niks weet nie en tot vandag, het ek een paar keer probeer en hy wil niks weet nie, niks weet nie, en toe uiteindelike, net voor ek op lucht kom, toe kom hy vragies dier en ek het om toe. En dit is a Jean Rockwell met Guilty. Um, nou ja, jylle weet amal, hy is bekend as uh, Gert Smit en uh, hy is in Kreersdorp in 1944 geboore in die destijdse Transvaal, die provincie. Hy is in die ouderdom van 53 op 3 juli 1998 aan kanker oorlede. Hy het op 15-jarige ouderdom sy eerste talentcompetitie gewend van die little top in van Durban. Want hou jylle nog die little top daar in Durban? Ek kan nie onthou wie was die oude topie wat uh, dit beheer het nie, of wat altyd die optreders daar, wat ook al die optreders was uh, ge uh, in, hy uh, weet synkroniseer het. Uh, nog in sy tenner jare het Gene Rockwell in 1963 The Blue Angels gevorm. wat later dan die valken geword het, saam met wie hy uh, kitaar gespeel en uh, sy beroemde Gritty Blues style, uh, wat hy daarin gesing het. Nou uh, ja, hy het altijd talle, volgepakte vertoorings gespeeld en in noodzakelijkheid geword vir die danstoneel in Suid-Afrika, vooral in Durban in die omgeving, was hy baie, baie bedreigig, en natuurlijk, sy grote haat. Maar, wat ons vandag gaan luister is, guilty, en jylle sal hem onthou, so draai jylle om, hoor, hier kom hy. I've been accused, convicted and condemned The trial's over and now I face the end love in you, you were the judge, the jury, all in one, you found me guilty, and now my term's begun. your heart, consider and appeal. For now you know exactly how I feel. Don't punish me for things I Is loving in you Yes, all I do to you Is love you Jean Rockwell, Suid-Afrikaanse sanger wat baie gewild was met sy liekie Haat En hy sê, all I'm guilty of is loving you. Julle onthou hem nou, nou dat hy gespeel het. Ok, nou in 1973 gaan ons na die um, Eurovisie sangcompetitiese wenner Anne-Marie David. Sy is geboor op 23 mei 1952. Um, is een Engelse Of nie, sy is een Franse sangeris, ne? Ja, sy het in Luxemburg in, uh, uh, uh, in Frankrijk by die Eurovisie sangcompetitie deelgeneem in 1973 en gewen. En in 1979 het sy weer met die anderlikie daar gekom en was toe derde geplaas. Die een wat sy nou vir ons doen is die een wat sy mee gewen het toe te rekonnais... rekonnais... Ok, uh, dit uh, uh, uh, het sy gedoen vir Luxemburg. Kom ons luister, hier is Anne-Marie David, 1973, sy ben heren. PUNI Dans la gare Où commence La première aventure De la vie Dans celui Qui tout sterk stem daar van Anne-Marie David en een ja, rechtvaardige winner daar van die Eurovisie competitie van 1973 en 70. Ok, nou die damiekie, ach, ons amal is lief die country legende, Dolly Parton geliefd onder die luisteraars van alle ouderdom maar ten spuite van haar groot familie O, is dit familie wat groot is. Oké, okay, al groot familie en haar sterk band met kinders, het sy manlief Karl de Dean nog nooit hulle eie kinders gehad nie. En volgens Dolly Parton is dit hoe dit bedoel is om te wees ek gaan let sy volgens twee sing, nou hele sal achterkom dat vandag het ek so half en half een thema vir die program van vandag en die thema is somme voelkies voelkies van alle soorte Nee? En, uh, ja, so, uh, feitlik vir elke sanger wat ek op het met die liekie, is daar een liekie van een, een voel van een of ander soort, uh, wat ook dier die kunstenaar gesing is. Nou, ek gaan laat Dolly Parton, uh, sy syng eerst vir ons Tomorrow is Forever, van 1970, en dan kom sy met uh, The Wings of a Dove. Oké? Okay? So, sy gaan van die duifie vir ons versang in die voelkie afdeling. Tolle paard en tomorrow is volhewe. got no looking no yeah. sy sal altyd groen bly, die uh, dolly en haar liekies sal aanhou en aanhou en aanhou. A wings of a dove, on the wings of a snow white dove, het sy vir ons gesang en so, daar het ons nou al die duif in ons concept van fools, of thema van fools vir die dag van vandag. Nou gaan het weet, nog steeds in 1970, die waar dolly party nou vandaan gekom het, gaan ons nou weer na nommers uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, 1970, en ons praat van Mona en Marie. Nou ja, dit is nou net een coincidence, ons het net nou een dame gehad met die naam van Anna Marie. Nou het ons Anne Marie. Oké, okay? dit uh, is klaus uh, net. Uh, Mona en Marie is in een steenkoolstad, of een steenkoolmijnstad, Spring Hill, nou was Scotia geboore, haar paar, uh, James Carson, Marie, was die uh, stadsdokter, haar ma, Marion Margaret, Marie, was een geregistreerde verpleegster, wat haar leven gefokus het op die verhooging van haar familie- en gemeenskapsgeriefswerke. Nou, een van haar vroegste optredes was die Likie Ave Maria by die oorskoelgrade plechtigheid in 1962. Sy het later lichamelike opvoeding aan die Universiteit van Brunswick in Frederikshen bestudeer. Nadat sy haar graad in 1966 ontvang het, het sy vir die eerste jaar fysische onderwijs aan oorskoel in Summerside. Het sy dit gaan geer, dit is op Prince Edward Island. Nou, gaan ons na Anne Marie en sy bring ook vir ons een voelkie. Nou, hierdie is een bieke groter uh, as een duif. Anne Marie bring vir ons Snowbird. Lekker luister, een prachtige liedje ook, 1970. Beneath it snowy metal, golden flame The unborn ground waiting for its code to turn the green the snowbird sings a song he always sings and speaks to me of flowers that bloom again in spring when I was young my heart was young too, anything that it would tell me Most of life's thing that I can't win Spread your tiny wings and fly away And take the snow back with you Where came from on that day But What I love forever is untrue And if I could you know That I would fly away with you The breeze along the river seems to say He'll only break my heart again should I decide to stay So little snowbird, take me with you when you go To that land of gentle breezes where the peaceful waters flow Spread your tiny wings and fly away And take the snow back with you wherever it came from on that day Anne-Marie, in 1970, Snowbird, and she wants to fly away with me. Ok, hier is nou een, soos uh, ek sê, partij van die liekies wat ek aanbied vandag, Het, uh, is gaan die thema oor Fools. Uh, daar is hier en daar wat ek gaan indruk, uh, wat ek uh, van hou, En dit is die geval met die volgende lekkie. Ons praat van Claudic Rogers. Sy in maart uh, 1947 is sy gebore, sangeres en actrice uit Noord-Ierland. Claudic is vooral bekend vir voor haar treffer soos Come Back and Shake Me, A Good Night, Midnight, and A Jack in the Box. Sy was op een stadium deel van die groep Eurovision en uh, uh, sanger uh, Jim Reeves. Nou haar talent uh, O, ja, hy, hy het haar talent opgemerk, en is uh, tydens sy toer in uh, Ierland, en vir haar geleendheid geskep om een op om haar loopbaan, een te gee. Claudette Krodges sing vir ons een wat sy baie bekend voor is, en jylle amal kan saam sing, want jylle ken hom. En ek sê, You just the jack-in-the-box Put me Ja You're jack in the box you know whenever i love not. i'm gonna find up and down on my spring i told you son when it stops i'm just you jack in the box because for your love i do anything hey hey say hey, say hey. Dit is Claudette Rogers prachtige stem wat die vrou het en sy het vir ons gesing Jack in the Box. Oké, okay, ons kom nou weer by, een wat ons nie so goed ken nie, maar ek hou van haar stem en wie dit was a, plus a lekker om haar video doop te hou waar so gedurene die sang. Uh, met, vooral met haar eerste liekie, hy gaan laat sy twee even sing vir ons, sy is Andrea Jurgens, Jurgens, en uh, ja, sy, die, die eerste liekie wat sy gesing het, is, of Gans sing vir ons, is Amore Amore, en uh, so gederende die die mense uit die gehoorheid, kom een na die ander, kom hulle op die verhoog, en bied een bos blomme vir haar aan, en uh, Ja, dit is uh, uh, mooi om te sien en uh, ja, sy self is uh, aantrekkelijk en uh, mooi om na te kyk en ek het uh, like om uh, uh, na te luister ook. Kom ons uh, luister na, uh, hierdie dame, sy is, uh, soos ek sê, Andrea Elizabeth Maria Jurgens. Sy is op 15 mei 1967 gebore en sy is oorlede op 20 juli 2017. Wat maak dag 60? Ja, 60 jaar oud, is nog jonk, uh, was een Duitse slagger-sangeres, slagger is een secte of a, ja, a afdeling van Duits. Uh, sy het bekend geworden as een kinderster in die laat 1970, toe sy haar eerste treffer met Oend dabei Liebe Eeg beide uh, op die ouderdom van 10 gehad het. Sy was sederdien actief in die muziekbedrijf met meer as 60 jaar. Uh, solo vrystellings. Ons gaan nou luister, die eerste liedje wat sy vir ons gebring is uh, Amore Amore uh, dit is in 1989 en dan in 1993 het sy Eleni uh, met, met uh, Eleni die een wat ek altyd speel van Tol en Tol, ja sy sy syng om en sy het met hom uitgekom. So, kom ons luister na Andrea Jurgens gesing daar, Andrea Jurgens en dit was die laaste en was Eleni, hier het is Magin en dit is, uh, ja, Magin uh, die meisie, wat sy naam Elena is en uh, Dit is in 1993. Die volgende dame, ons amal ken haar en ons is amal het baie van haar gehou. Sy is Audrey Landers in een suksesvolle actrice, sangeres, skryver, componist en producent. Sy is ook bekend onder die aanhangers wereldwijd vir haar onvergetelike rol as Afton Cooper vir 8 jaar lang in die televisiereeks Dallas in 1978 in honderde televisieoptredes daarna in 1980s en 90s. Sy is echter die afgelopen paar jaar in die Verenigste Staten bezig om een van haar uh, tieners tweelingseens, uh, Daniel Landers, sy muziekloobaan te bestuur en te vervaardig, as ook met die uh, succesvolle bekendstelling van haar modeonderneming. Audrey sing vandag vir ons een van haar liekies eh, wat sy eh, direct na haar Dallas da opgeneem het en eh, ja, ek, ek het ons net toe gesê, die thema vir vandagse eh, program is van die fools, ney? En sy sing ook oor een voelkie. In Afrikaans syng, uh, wat is het, Joanna Veldom. En sy syng vorm Silverman. Maar hier is Audrey Landers en sy syng Silverbird, 1988. en ek moet sê, dit is nie een plezier, om die dame doptou waar sy optree op verhoog nie, die, ek, ek weet nie sy het geen ritme nie, mensig, jy moet sê hoe rik rik, rik sy daar op die verhoog en nie ees op maat nie, dit is uh, nie mooi om te aanskou nie is, nie, is nie baie ladylike nie, <laughs> so ek sê, ja, dit is Audrey Landers Uh, sy kan, sy, miskien, uh, ja, sy sing mooi, maar uh, rachie, sy het nie ritme nie. Ons kom by een ander meisie en sy, dis al meer as dertig jaar, se dat Nicole, toe sy net een oorschool, toe student uit die Saarland in Weste van Duitsland was, verhef is na sterrestatus dier die optrachte om haar wenlikie I Envision Frieden het, uh, van die Eurovisie sangcompetitie in Harrogate, Noord-Jorksje, in die Verenigde Koninkryk en baie tale op te neem. Hierdie niet gevonden roem het haar muziek van, vergehoor in Europa en met die tijd in Asia uh, gebring. Nou, vandag luister ons na haar en sy gaan ook vir ons een volkie lied, uh, haar tweede eniekie, uh, gaan een volkie wees, jy moet nie so hoog vlieg nie, gaan, die son gaan jy veren brand. Uh, vlieg nie so hoog, myne kleine vriend, Uh, wat ook in Afrikaans die uh, Joanna Field uh, Don't fly so high my little bird, ne? Ja, nou, uh, Nicole uh, sy eerste ene Bau Ein alter Strohhut deckte ihn fast zu Ein Boot, ja das war sein zu ging in den Fluß als an und sprach mit mich allein er sagte daß er gar ein fischer sei es reicht für ein bisschen brot und wein und sein Netz nehmen machten beide schwer Der alte Mann Und das Meer Besonders heise Spuren Auf meiner Haut Sind blass Beinahe nicht mehr zu sehen Da höre ich jene alte Mann Sei fort und frag Was ist Da gescheen Und man sagte, wer mit seinem Schiff gesunken Er am viel zu viele Fische in sein Boot Wollte einmal voll beladen heimwärts fahren Da versank mit dem ersten Morgenrond Der Arzt In den Firmen wohnen sie und schwer Der alte Mann und das Meer An dem großen gelben Fluss Da saß ein Mann Das getraute Das sah man ihm gleich an. Auf den Baum neben ihm saß ein Vogel und es schien. Dieser Mann singt sein Nur für ihn. Fliegt nicht so hoch, mein kleiner Freund, Die Sonne brennt dort oben heiß. Ich meine so mit dir Keiner hilft dir dann Ich weiß es ja Wie damals mal weil mir war Ihnntüslos kam die Nacht schon angekrochen Und die beiden saßen noch am gleichen Tag fernen Land und vom Glück, er leider niemals fand. Fliegt nicht so hoch, mein kleiner Freund, die Sonne dort oben heim. So vorbei. Als er ist den Tränen nach, Einen Toten folgend glaubte er, dass dies ein Traum gestern war. Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Die Sonne brennt dort oben heiß. Kleine vreun, Glaub nie, ich Mijn is goed met dir. Keine hilf die dank, Ik wees is ja, Wie damals By mir war. Hai, dit was Nicole, En sy syng al van jongs af. ne Mens kan so hoor, Hierdie mense wat so vroeg al beginne syng het, Hulle stemme is rechtig meer gevorderd, hulle stemme is, hulle stemme dra, hulle uh, is uh, en hulle vat het natuurlijk, uh, so hulle is al gewoon daar aan, as hulle van kleins af uh, en uh, op, die, op die verhoog is, en die koolig is. Oké, okay, uh, ek sê baie hartelike welkom aan uh, Hanley, daarvan Kempten, Hanlie van Roen, sy en André, hy sê hy luister, hy is al in die bed, hy moet plaat le, hy het griep en dit is nie lekker nie, ek het gestrand vir hy ingesit of ingestaan en dan Louisa Heinzmeier wat ook gestrand geluister het, sy sê dankie, sy hou van die muziek wat sy hoor en uh, sy het gestrands en ook baie geniet ek het van sommer die potgooi ook gestuur van gestransene, so sy, uh, uh, as jylle potgooi wil hee van enige van die programme wat ek doen, jylle is welkom, praat net, en ek sal het vir jylle stuur, enige tyd, dan het jylle daarom die op, uh, die muziek uh, op uh, rekord, en jylle kan, uh, uh, wel, as daar van jylle ginslinge is, kan jylle luister wanneer jylle lis is. Oké, okay, nou, Manfred Mann. Nou, uh, hy is volgendes, uh, Engelse rockgroep van die 60 60's, vernoemde hulle keyboard speler, wat eerst in 1970 uh, het hulle hulle eerste deurbraak gemaakt met uh, likies soos A Do What Diddy. Diddy, Pretty Flamingo, onthoud dit, ne? Pretty Flamingo, ons is bezig met fools, ne? En Mighty Quinn. Hulle was die eerste Britse groep, wat deur die nummer 1 positie op die Britse Uh, of uh, Amerikaanse billboard wat 100 gehad het. Uh, Gedierende hulle roemperiode maak hulle gebruik van twee sangers, namelijk Paul Jones en Mike de Abu. Net uh, Manfred, man, en hulle drumspeler Huggs, bly deurgaans die kern van die groep. Ons luister vandag na twee van die liekies wat dier hulle geproduce is. Die eerste ene is sommermanet en dit is, aha, se te clown, dit was nie die 64, as ek reg ontdou. Huh? Lang terug, ne? En dan die ander ene, het die voelthema, pretty flamingo. Hier kom, Manfred Man. syng daar van die flamingo en ons het nou al gehad van die snowbird en van die dove en van uh, wat was daar nog silverbird enzovoorts enzovoorts ons hele klompie voels wat ons nou al behandel het in hierdie uh, program vandag maar ons kom nou daar by die halfpad, halfpad merk wat gebeur halfpad en dit is die van spot. En nou vandag, nou aangesien ons dan bezig is met voels dat hoekom kan die van die spot nie ook alwee, oor hulle wees nie? En uh, uh, ons praat van honders en gaanse, nê? En uh, dit is uh, Dr. Steynsmid wat gesels op die stoep en hy uh, vertel van die die oorige honders en gaanse. Kom ons luister wat hy te sê. Pakkie toe nou. Pakkie toe nou. Pakkie ouer onder die kap byse. Die bakkie sal vandag hier weer rij nie Hy sê, hy gasket het hier geblaas Hy het nou gebars Soos is geel baloon Op een verjaardag party wat op die gras val <laughs> Had hy gebars <laughs> Hy sê, en ek het baie goed By my my gasket, sê het ek o, nou van boven des af Gasket moet kry Hy sê, man, dat is nou niet Groot probleem, ek is nou net so Knap op die vryse bagpad Ek stap so my toe, maar ek moet gauw my gooitjes vir die kooperatie loop kry, nou stap my ouder vir die kooperatie in, en my koopa blak verf en een emmer en een levendige gaans en twee levendige hoenders, en toe hy nou met die goed op die stoep kom, toe besef hy nou maar hy het die nou verbakken nie <laughs> en hy staan en beplan nog hoe die goed gedraag gaan word hier kom my anti voorbij, my ou anti met die krimpelienrok maar <laughs> <laughs> tot met die boek aan die knie sit met een van die din belkies wat die maagselmiddel deursnij met van woak ho hoohak skoene met die dik hake en een spat aard kous onder hy faal sy kous en <laughs> sy <laughs> het van hierdie maand brilliekies met die dikzwaard boorraam met die gouwe regmerkies ja, ja. ja, en die kante bifocal brilliekie ja, en sy sê, Boetie jong, waar is die rooie grinaat. Hy sê, Tanny, ek moet nou eindelijk op pad, hy toe, waar die rooie grinaat voorbij stap, maar die bolling goed wil gedraaf is, en is een emmer en een blik verf, en twee lewendige hoenders en een lewendige gaans, en ek weet eindelijk nou, hoe om die goed te draan, anders het ek nou soms met Tanny gestap, so, sê sê, maar daar is moe sê moeilik, he. hy sê, jy sê die gaans binnen in die emmer, dan vat die emmer in die en dan vat jy die blik verf in die ander hand, en dan knyp jy nou soms die hoenders hier in die weaie vast, Hy sê, Tani, maar daar is ook alweer. <laughs> nou stap, hy en die Tani, rooie grenato, en ons so, is oe enkie gestap. Hy sê, Tani, as ons nou hier dier die duik druk as ons bij die rooie grenato, hy sê, ah, ah, wow, stop sommer net daar. Net daar. Ek is een wederweer. Ek het gemens wat na my kijkie. Hoe weet ek, as ek en jy, alleen, en na die duikweg is, jy raak die snaaks en probeer goed te met my nie hy sê Tanny ek stap met a blik vers a emmer a gaas en twee hoenders waar moet ek a hand kry vir goed <laughs> dan sê, hy is nie so moeilik wat ja? sy sê jy sê die gaas op die grond neer dan keer jy die emmer oor, om oor die gaas en sê jy die blikverf boop die emmer neer en nou, ek kan ook mosma die ouderdjies vast <laughs> Ja, waar daar wil is, is daar weg. En een uh, boer maak een plan. Oké, okay, die program gaan aan en ons is nog steeds by volkies, wat uh, min of meer ons thema is. Uh, ons uh, luister volgende na een meisie. En die meisie is geboor in Den Haag in Nederland. Hulle verhuis na Zuid-Afrika waar sy naam maak as sy zangeres en in 1967 verskyn sy in die rolprent die professor in die prikkelpop en singe Leakey Timothy wat dier die verwoord Jackson and Jill bekendgemaak is. Jammy Ice speel die rol van die verstrooide professor in die uh, uh, uh, rolprent en ek praat natuurlijk van Jeep Maria Elizabeth Magdalena van Seil dit is wie ek van praat. En, haha, nog steeds is jylle nie donker, ne, jylle weet nog steeds nie, oei, ek praat van Karike Keesenkamp, ja, en sy gaan vir ons twee liekies sing, die eerste ene gaan is die klein strand strandkafiekie by die haven, en dan gaan ons luister na die voel liekie wat sy vir ons bring, en sy sing eh, wel meer kleeter maar ek, dit pas net so mooi in, by die program, ons gaan hom ook speel Piet my vrouw. Karika Kiesenkamp, ek kom sy. Die aanskemer val oor die huisies en straat van versoek tot ver oor vastbaai. Die horkies voor elke klein feester word dicht toe getrek om die wind uit te hou. Die mis oor die see trek al nade en soos een volk ombers toe oor die strand die vier toren een kant by Simonstad begin oog knip tot by Gardens Bay daar in die klein strand by die hame daar waar die wind sacht is op my wang die klein strand strandkafiekie by die hawe, daar het ek jou skrans vandag weer geseen. Die visserboot is sy aan sy en gereig met die rook van die see om die boog. En ver die baai, Flikker van die waai, Die vans van een glaad terugbroek. Touriste en verliefde, Parkies sit plek blek, Gezels met tultoon en die sand. Die mis oor die seesak, Oor straten en huisies van gesoek, Tot ver oor vals baai. Daar in die klein straat, Daar waar die Wind soch ist brühen ob mei Wang in die klein Strand ka die Hauber. Daar hat er dich jo aus Kranz an Die Fäns so dis grüe, wo play fang so. in die klei strand ga fikie by die hawe. Maar het dit jou, strand vandag weer vir gesien. Daar waar die wind zag die spoelie op my wang zoen Daar in die klein strandkafiekie by die hawe Daar het ek jou skrams vandag weer gesien Daar het ek jou skrams vandag gesien Ja, nee, is Sonja Herald daar nie, dit is Karike Kessenkamp en sy het gesing Piet my vrou, die volgende ene is Sonja Herald en sy is uh, in a klein Kautengse meendorpie Nigel waar sy geboor is op die 3-jarige uh, ouderdom, dit is haar naam by Springs Brakpan, daie omgeving, en uh, al haar eerste sangoptreders by plaaslike gemeenskapsontspanningssaal gemaakt, en uh, die Afrikaanse Wiegeliekie, Slaap met Kinkie, het sy daar gesing, uh, toe sy nog baie, baie klein was en uh, nou uh, sy die Afrikaans medium Tini Foster primair en uh, hoerschool uh, John Foster bygewoon, waar sy in Albuy hoofmeisie was, en sy het later die diploma in kom Laude in onderwijs behaal, en na uh, drie jaar aan die Johannesburg, die die, die, die, die goudstad uh, onderwijscollege. Ons luister na, Sonja Herald, en ek sê dankie aan Hanley, wat die liekie van my gestuur het, ek kon hom net nergens kry nie, en hy is nie, hy is op YouTube, maar hy wees om nie vir jou nie as jy verstaan wat ek meen nou ek speel vir jylle Sonja Herald een arendse flerke dankie Hanlie dat jy om vir my aangesteer het arendse flerke daar stemme in die avond wind wat aan my so Van die liewe en die werkelijkheid En ek begin verstaan Die soms kijk oor die water Weer spiel in ro de pleis sta Also dunker da kom In jede luder stund Hoffest un hope liebt der und ist für jo Wie het om reggeraai? Wie is die ander liekie? Moet daar die weisie? Of wat is die ander liekie? Moet daar die weisie? Natuurlijk, you are my lady, I am your man. Dit is uh, die weisie van Sonja Heraldse Arendse Vlerke. Ek sien nou, ek sal al die gewone liekies moet uitskyf en uh, net concentreer op die voelkie liekies as ek enigsins beoog om al die voels in te pas, by vandagse program. Kom ons geskop sommer dan dadelijk, ons gaan dadelijk aan, en ons luister na Minsho, sy is geboore as Wilhelmina, Jacoba, Weweers, Johannesburg, 26 november 1934, Suid-Afrikaanse muzikant, zangeres van, uh, vooral lichte muziek, en sy gaan saam met Lance James, gaan hulle Wel, sy gaan vir ons eenbring en dan gaan sy, saam met Lance James, gaan sy vir ons ook eenbring en die een wat sy alleen sing, is Kleine Nachtigal. En dan direct daarna, luister ons naar Muncho en Lance James Kokkewikie, sing jou leek. Die nou langer, die Kom die lente En z'n melodie van hoop Kleine nachtegaal Z'n ou die eerste maal Jou nieuwe zoete linte lied Wat noch niemand in die wereld kent Hoor die eerste maal Jou skone linte melodie Wat die hele landse harte win Jy vlieg van boom tot boor Al langs die waterstroom En as jou vlug jo na ons draal Wil ons, ons harte vraal Eine nacht te gauw, zing nog net eenmaal. Voor mij lief lang en voor mij, dan is al ons lief vergoed voorbij. Jou vlug jou na ons draal, wil ons jou net uit ons harte vrouw. Kleine nachtegaal, zo nog net eenmaal. Voor my liefling en voor my, dan is al ons leed vergoed. Sitte in die wilde vee, roep ons een keer na by mee En hy al voort piep, my vrou, Hier na by my hey al kurt pit my frong Kookjeop se bitte seongalli ge panni in die wilde vee, roep ons het hierna my. Sê die al, oor, piep, my vrou, kijk die bier en kan se seetier na my. I really would be the best As jy, dit was 'n min show en Lance James was die laaste eenetjie vir ons gesing het. Kokkie weet jy sing 'n liedjie nou, 'n as jy ingeskakel is, ek kom volgende week daar iewers in jou valley en ek gaan die vuur aansteek en dan eh uh, gaan ek jou 'n uh, jy weet dan verwacht ek jylle, <laughs> dit sal een of ander tyd dier die loop van die week wees, volgende week, ek gaan daar weer waar ons laas so lekker gekyre het, uh, moet die, uh, de kok, en droe de kok, daar van George, dit is in jylle omgeving waar ek gaan wees, vir jylle tien daal lang, en uh, ja, ek sal synkroniseer met jylle, dan kom ons nie weer so'n bykie by mekaar. Ok, uh, ek moet nie tyd moors nie, kom ons gaan na uh, ene. Uh, Robbie, hy is een kunstenaar van sy eie soorte, as akteer, sanger, lekkieskrijver, filmmaker, hy kan jou laat lewe van die lach, maar hy kan jou ook laat dieper delf in die dinge van die lewe. Grappjas, as hy beslis, dis ook een van daar die sielvolle kant van hom, wat uh, jare, een groot ginsling, onder die aanhangers in Suid-Afrika is en ek praat natuurlijk van Robbie Wessels en die leekie wat hy van ons van een volkie breng, een hoener is op mis een volkie is hy nie, mfie die hoener die Kentucky vry Ma! Ma! Ketler en Ketlala, ek is honger Maate, wie lomse met die Desher correca dijo. fried, fori full chicken fry. I was walking down the street looking for something to eat Maybe a beggar or a pizza or a pepper steak pie As I walked around the corner something caught my eye Chicken, ligan, and a Kentucky fry Betty, who Kentucky fry Betty, who know? lemon, <laughs> and he have Betty, who know? Kentucky fry Chicken, ligan Betty, full chicken For my cherry, mild for my child, maybe a full chicken barrel for my big sister Cheryl and a quarter pound cheese for Adele, my niece, and one round for me, please. Peri unor, peri kent, daki fry, peri unor, peri lemon and <Spanish> he have, peri unor, peri kent, daki fry, chicken, he can, peri full chicken nine Yes, ma'am, it's mine Full chicken, barrel round, a quarter pound cheese And as I walked through the door, she said, come again, please And a toddy said, hey, when a freeze Periunor, peri ken, ducky fry, periunor Peri lemon, any ham, peri So the model of the story, if you want to go eat Don't go alone, go with another guy Cause you never know when you might walk by Chicken, ligan, or a Kentucky fry Peri unor, peri kentucky fry Peri unor, peri lemon and he have Peri unor, peri kentucky fry Chicken, ligan, peri full chicken fry Peri unor went into the shop to buy the chicken, I bought a rounder in a full chicken barrel when I came outside the shop. They robbed me, it's not the, robbed me and took the chicken, now I've got nothing, sorry channel, alright bye. Yeah, so as net Robbie Wessels kan, him for the owner, hey, to Steler nog sy owner ook, ach Eh uh, nou gaan ons in just het hy nie kos vir sy sussie nie. Um, die volgende ou of die groep is Pete Pool en Mary, Amerikaanse volksgroep wat in die 61 in New York gestig is tydens die Amerikaanse volksmusiek herlewingsverskynsel. Die trio bestaan uit Peter Jarrow, gitaar, tenor en koor, ehm um, tenor hey, dit uh, Paul Stookey, kitaar, bariton en Mary Travers. Sy is contraste koor. Die groepse repertorium het liekies ingesluid wat die Jero en Stukie uh, dier hulle geskryf is. Uh, Vroeg liekies dier Bob Dylan en sovoorts en sovoorts. Maar die een wat hulle vandag, ons het een litsing ook van een volkie. Ek weet hulle doen Puff the Magic Drangie en hoe hulle het eindelijk een baie uh, What? Uh, it's blowing in the wind. Uh, uh, net om gauw aan twee of drie te dink uh, hulle sing vir ons The Cuckoo Song die een van die kuckoo voelkie hier kom hy, Pieter, Mary en uh, Apoll and Mary Oh the Cuckoo She's a pretty girl. Sy, dit is Pieter Poole en Mary the Cuckoo song. En uh, ja, Sommerdadelik, het antwoord moet hier toe. Sy is ingeskakel en sy hoor my en sy weet dat volgende week Iwer word daar gekuier. Weer by die plek daar op die strand. Ok ons stap aan, ons kom nou by a damiekie. Zuid-Afrikaans en geloof soe wat my siek is, so lang is sy al deel daarvan, en ek praat van my nie groewee. En al van my kinderjare af, so 100 jaar gelede, sy was altijd een van die, wat, hierdie meisies, wat in die achtergrond, Shua Shua, uh, een van die, in elke orkest, dwars dier die land. En dit wou voorkom, asof sy dit meer geniet as, om uh, self, een solo, uh, te sin. Nou, ons gaan van haar luister, natuurlijk ook een volkie lied, en die voelkie wat sy vir ons bring sy sê, is een wat sy self geskryf het ook, en sy het om eindelijk geskryf ek dink vir Blaise Bridges maar dit is zweef soos een arend, en hier sy hom ook self Somaai gesing dier my nie groewee haar, eie liekie, zweef soos a arnd, en uh, ja, ek uh, uh, weet die een wat sy baie bekend voor is, en ek sê nog steeds in die kategories, uh, sê ek, sy sy hom beter as die oorspronkelijk, wat vir die rollprint ontwerp is, of uh, geskryf is, uh, die een, uh, uh, uh, caravan, uh, sy sy hom fantasties, haar weergave is die beste. Dit is my nie groewee. Oké, okay, die Brothers Four is Amerikaanse volkssanggroep gestig in 1957 in Seattle, Washington en bekend vir hulle in 1960, Trevor Greenfield. Brothers Four, toen, uh, wel, nie vandag nie, uh, hulle sing Greenfield, maar hulle het eindelike hoordes, prachtige, rustige muziek, uh, ek gebruik hulle baie, Op my sondagprogram waar ek rustige muziek aanbied En uh, dan kom die Brothers 4 daar uh, op die voorgrond Die een wat ons gaan luister van hulle is ook een voorkie En die voorkie is een geel voorkie Dit is 1960 Yellow Bird Brothers 4 Yellow Bird Up high in the land. some day. Wish that I were a yellow bird. I'd fly away with you. But I am not a yellow bird. So here I sit, nothing else Was hy brothers vol? Hulle sê a Yellow Bird, a Yellow Bird 1960 en dit is die liekie wat hulle vir ons bring vandag oor volkies. Nou gaan ons na OO hierdie ene, die, die specifieke liekie pas net by haar stem. Niemand sal hom kan sing soos sy hom sing nie en uh, hy is haar signature tune en ek praat uit uh, die bekende pas aangewe van die Zuid-Afrikaanse uh, muziekwereld in theater en dit is Karin Hougaard. Al van haar 18 achttiende jaar bedrijwig en het tot op datum 13 albums uitgereik en heel wat enkelspelers of solos dan. Uh, haar tv verskynings is echter te veel om te tel. Buiten dat sy veelzijdige kunstenaar is, is sy dichteres en dan ooit ook twee bubbel-bundels gepubliseer. En uh, ja, die een wat sy vandag vir ons sing is daai liekie wat haar naam draa. En, en julle weet almal. Carnogard, die voeltjie, swalkie prachtig Ons pas ons al my skouers. hier langs my op 'n Moment redsou my gemoed. Sy sê een bitter volse buite koue se soet. Sy rid die outer vind iets O oh, my cask my te plaas Die zwalkie sê pas op as op A man bleek maar a man He laat sy leven loog te slê En nie weet wat ek kan Maar een zwalkie op die zevenste O oh, my vreugde Die zevenste As hy, soos ek sê, kan jylle dink iemand anders kan daie liedje soos sing, soos Karen Hougaard dit doen. Nip, hylle uh, uh. kan probeer, maar hylle gaan het nie recht kry nie. Ok, die oom wat nou kom, uh, hy sing ook van een voelkie. En dit, ek praat van Charles Jacobi, 1928 is hy gebore, tot 1988, Suid-Afrikaanse sanger, wat in die 60er jare as singende beesboer bekend was. Hy word dier baie as die vader van countrymusiek in Zuid-Afrika beskou. Op 9 april 1988 is een trofee op die randse skou en om oorhandig vir sy lang loobaan in die muziekwereld uh, om dit te vereer. Hy is later die jaar op Nelspreid aan een hartafval oorlede. Ons luister na Charles de koby en natuurlijk wat anders in die country countrywereld as Mokkenbootsong Mokkenbootsong mockingbird song. So mockingbird in the tree, always follow me. As a ride along, I oh, want to hear that as hy so Suid-Afrikaanse sangers aangaan, ek dink is het net hy, wat ooit gejoudel, die dames, ja, het ons hele paar joudelers gehad, maar in die mansafdeling, ek dink hy, uh, uh, miskien Kevin Mullen, maar hy was ook nie, hy was eindelijk Eers geweest maar uh, ja, ek uh, kan nie dink aan Suid-Afrikaanse joudelers, wat ons gehad het nie, maar uh, hier is Charles de koby hy het gejoudel ja. vir ons. Ok, kom ons gaan aan en die volgende likkie is dier the Everly Brothers, een Amerikaanse rock and roll duo, wat bekend was vir die akoestische gitaarspel van die staalstring gitaar en harmonische sang. Hulle doen vandag vir ons een volkielied en die volkie lied wat hulle vir ons doen is On the Wings of a Nightingale is nie On the Wings of a Snow White Dove soos Dolly Parton vir ons gesing het nie, hierheen is On the wings of a nightingale Een nachtegaal When I love I get a like I'm traveling en vir een paar tien he, Jo, Unknowings of an Hightingale, the Everly Brothers. Ok, nou wat gaan een voelkie thema, of a, ja, wees, as een mens nie? Hier die volgende he, Barton. Hy, hy is geboor as Barnsley in Engeland en het in 1973 die groep Black Lace met Colin Ruth, Steve Scully en Terry Dalton Ek wonder of hy familie is van die, wat saai, Mexican Dalton, wat uh, nou Stay With Me sing, uh, Lacey, Lacey J. Dalton. Uh, ek wonder of hy familie is van die. Maar in elk geval, as een vierstuk, het hulle gesikkel, bestaan, en kroeg en klapkringen volgehou, tot hulle een groot deelbraak uh, gekom het, toe hulle in Britannia verteenwoordig het in die 1979 ervisiekomitee in Israel. Hier is hulle blaklys is die groep in 1995 treffer. Ons luister in ons hoor the the the song. Soos ek sê, wat gaan hierdie program wees sonder hom? The the song. partyboor, die, die liekie, te, hee, en uh, kan julle die dansie onthou, die klap die flairkies en wikkel die achterend of die, die sterkie, en dan, goenk, dan leie die eierkie, en dan, uh, ja, dit was die Black Lays, se Birdie Song, en dit is hoe ons omgedaanse het, a line dancing, is wat ons gedoen het met daar die Likie, en soos ek sê, een lekker een vir parties, soos locomotion ook, hy weet, hy het ook een, een, specific, een specifieke routine, en daar is een hele paar van hulle, uh, wat is hy samen sê, uh, jo, Macarena, daar is klomp wat uitgewerkte danse het, wat so wonderlik is, so lekker is, om op parties aan te bied. Nou, ok, ons is nader aan die einde, en jy moet onthou, 6 hier nie, ek weet nie Rudolf of hy vanavond weer uitsaai of uh, terug is hy is terug in die land, het ek gestrand gehoor uh, op Jannies program, het hy so gesê dat uh, uh, Rudolf is terug in die land en ja, so hy sal seker uh, vanavond sy uh, program opspoed, sal hy seker aanbied en uh, dit is altyd die moeite werd om ingeskakeld te bly om daar die program te luister, dit is vol gesels, dit is vol interessantjede, dit is vol lekker uh, liekies, en dit is muziek om op te braai. So wees seker dat jylle hier is, ses hier, en luister saam, en as jylle iets, een boodskap het vir Rudolf, of een versoek het, stier het nou al, kyk op ons voorblad, daar is een uh, lys van al die kunstenaars, kyk daar sy, by sy naam, en dan uh, stuur een uh, brief aan die atelier, en uh, ja, dit sal by hom uitkom. Ok, uh, dan gesels julle met Rudolf, en hy gesels met julle, en dit is waarin hy so goed is, hy doen het, uitsteken, weet, ek, ek staan vir baie mense in, maar ek kan nie vir Rudolf instaan nie, <laughs> sy mense is net te vast aan hom. Hy en, en, en DJ uh, Toy, hy het een spesifieke groep mense wat hy fascineer en hy uh, gesels hy taal en uh, ja, dit is moeilijk om vir hy in te staan, dit is net nie die selfde nie, jy krij nie die feedback en die uh, gevoel wat hy uh, ontwikkel terwijl hulle uitsaai nie. So wees seker om vanavond te luister. Ok, ons kom nou by Joanna Field en uh, sy is een Suid-Afrikaanse kunstenaar, kunstenares dan, Joanna Field, geboore as Joan Elizabeth Libbe in Boksburg op 26 maart 48. Joanna het op haar eie ook met ander groot kunstenaar soos Billy Forrest opgetree, met klassieke en tydloose liekies soos Don't Fly Too High, want hou ene, dis die ene wat sy gaan doen, en dit is oor een voelkie, ne, uh, Dreams Are Good Friends and This Little Heart of Mine, of This Little Light of Mine, is die ene wat sy gesing het. Uh, Vandaag gaan ons luister na die ene wat ek gesê het van die voelkie en dit is Joanna feel wat vir ons gaan sing, Don't Fly Too High. He was old as he walks lonely through the park to the bench where he would sleep on after dark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 To hide my little bird Cause if you try You make it hurt You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 If you try, you make it hurt Johanna Field, don't fly to high my little bird. En eindelijk is dit tragische oorstoriek jacht sy, die arme voelkie. Uh, ja, uh, sy broken wings en als. Ons uh, uh, het om vroeger, het ons die Duitse weergave van Nicole. Sy het vlieg niet zo so hoog, maar kleine vriend. En uh, ja, dit het, uh, ek dink amper, hierdie een van Johanna Field is, een baie mooie reene, oh, uh, omdat die Afrikaans is, nee, in die eerste plek, en dan, ja, oor die algemeen is dit een mooie reden. Uh, Oké, okay, ek moet vir julle nacht sê, ongelukkig, en ek hoop julle het vandagse program geniet, en ek gaan uitspeel, moet, ek het nou die dag met die ouge sels op uh, uh, uh, onderhoud, en vir julle, toe ek klaar is met die onderhoud toegebeer, daar iets uh, met die kracht, die kracht het afgegaan, en vir twee daad, was ons zonder kracht, vir 33 uur, om waarheid te sê, was ons zonder kracht hier geweest en toe ek nou weer terug gaan, en ek gaan soek die onderhoud, toe is hy net weg, toe moes ek maar invul, wat ek onthou, van die groep Posduif, uh, en, eh uh, ja, uh, uh, my program daarop bou, want het sal onbillik geweest het vir my, om vir die ouweer te kontak, en te sê, ach, sorry ouwe, uh, <laughs> kan ons weer die onderhoud oor opneem. Uh, dit is net die, die uh, etie, etie, maar ek voel slecht daar en dit is uh, nou, buiten my beheer, maar dit het gebeur. Uh, loor net daar, die poet, and I don't know it. Uh, dit, dit is buiten my beheer, en dit het gebeur. Mooi man, uh, ons luister na postduif, en die voelkie wat hulle oor singe, so hoener. Toeliekie sê, vat jou hoener. Nou ja, kom ons luister na Vat Jou Hoener van Posduif en dan sê ek vir julle een goeie nacht en ek sê vir julle lekker na en ek sê vir julle julle moet mooi droom en ek sê vir julle doen wat julle geniet en geniet wat julle doen bye for now hoener, is op, op, daar is baie wille op, die plaas van net hier, die O my, wat het ek doen? Ek dink ek het die verkeerde hoener gesvind, waar die mooiste paar boukie staan nou bij die baar. So skit die veer en makkie man een wolf, sy is een ander type hoener en is die my skuld en nou het ek net overhaar. Ek sal die dans doen, en sy soop nou dan Sy vang in my, my oor, ek sink my dop Ek kort nou moed om voor die hoene te skraap Oor ek gaan vlert stil, by haar van naand Vak jou hoeder, die son Ek he die ander hoener nou ook gesloon En die eerste hoener raad nou vip en kwaad Ek sê op na die veer en sy kom vir my Ek sê ek hou van jou kyk maar ek kan nie is die beste boerdera Vak jou hoener, die son is